«Послати гінців у Смоленськ, у Полоць, у Новгород, що прислали допомогу», додав плечистий, крупноголовий Давид Корж, ще не старий боярин, що мав двір над обривом, що стрімко спускався до Хрещатого Яру. «Послати також послів до короля Угорського та князів польських. Якщо бати зламає нас, то йдіть і до них. Хай прийшлють дружини, або розкошеляться на наймане військо», вигукнув голос на дамажер, і оглянувся назад, чи всі чули. Видіслати з Києва наші сім'ї, хай залишаться тільки ті, хто здатен тримати меча в руках. Ні-ні-ні, помирати так разом!» Підвівся Дмитро. «Княже, доброчесні мужі київські, я гадаю, перш ніж напасти на Київ, ти неминуче вдарять по наших українних містах на росі, та по чорних клобуках, що здавна поселилися там. Він їх не залишить у себе в тилу. Тож треба нам подумати, як зміцнити тамтешні городки і городи. А кинь уже сьогодні готувати до облоги, кувати мечі, списи, виготовляти луки, стріли, завозити збіжжя, борошно, сіну для коней та худоби, яку ми прижинемо в місто для м'яса, обновити вали та заборола розділити людей на десятки, сотні та тисячі і настановити старших. Це все треба зробити зараз, щоб не було пізно». Дмитро, говорячи це, дивився на князя, а потім повернувся до гридниці. «А нам, ліпшим мужам київським, купцям та церкві, треба подумати і про те, щоб зібрати грошей, бо без них ми нічого не зробимо. Я завтра для початку внесу в київську скарбницю двадцять і п'ять гривень стрібла. А як настане нагла потреба, то і все своє майно, і життя своє, та життя синів своїх покладу на вівтар землі київською. Хто підтримає мене? Грибниця загула. Твереза поміркована, а разом з тим і запальна мова боярина Дмитра сколихнула всіх. Стало раптом ясно, що загроза Ворожого нападу не десь далеко за горами, не через рік або й два, й три, а може, завтра чи позавтріму. А це вже було страшно. У багатьох по спинах поповзли холодні мурашки. Так, легковажити тут не слід. Дмитро правий, треба не ждати допомоги від короля угорського та князів польських, а самим розкошелюватися і щось робити. Така була одностайна думка більшості, а хто був незгоден, той мовчав. «А що скаже князь?» – спитав хтось. «Тепер це наша спільна турбота». Так спільна, – погодився Данило, і виждав, поки уляжеться гамір. І я уважно вислухав ваші думки і скажу ось що. Передовсім про те, щоб зібрати дружини з усіх русських земель, ще не завойованих Батиєм. Чи можемо ми це зробити зараз, і чи доцільно йти з дружинами в степ, що зустріти там ворога? Гадаю, ні. Сімнадцять літ тому ми зібрали дружини всіх південнорусських князів. Сто три тисячі воїнів. До нас приєдналися численні половецькі орди. І що ж? На кальці татари нас погромили. Не було згоди між нами? Так не було. А тепер, гадаєте, буде? Я сумніваюся, як і сумніваюся в тому... Що хто-небудь прийшле свою дружину на допомогу Києву. Треба нам визнати, що татари сильніші за нас. У них усі воїни кінні, а у нас багато піших, майже всі чорні люди. Це було також одною з причин нашої поразки на Кальці. Багато тисяч галичан князем Стеслава Удалову, що припливли по Дніпру на човнах, були піші. А пісуму проти кінного важко боротися. Та й зброя у монгалів ліпша, особливо луки з яких стріли летять набагато далі, ніж з наших. А найголовніше – татар завжди більше, ніж нас. І вони всі на конях. Отож, швидше, ніж ми, можуть вибрати місце для удару і напасти, і відступити, і обійти. Та й ще нове. А що буде з нашими містами та селами, з жонами нашими та дітьми, якщо ми в полі зазнаємо поразки? Після одної єдиної битви татари похопають нас голими руками. Ні, йти в поле ми не можемо. Там бати й матиме над нами подвійну чи потрійну перевагу, а це смерті подібно. Тож за валами городів ми до якоїсь міри стаємо сильніші. Укріплені нас посилюють, будемо опиратися на них. Деякі, безперечно, упадуть, але не всі. Будуть такі, що витримують облогу. На наших наша надія». Тепер подумаймо про князів польських та короля Угорського. Чи є на них надія? Деяка є. Коли б нам пощастило переконати їх, що Батий, перемігши нас, добереться і до них, вони, може б, і прислали свої дружини. Але переконати їх важко. Князь Михайло вже був у короля Бели. Хотів висвітати його дочку Анну за сина Ростислава, щоб зміцнити військовий союз Києва і всієї Русі з Угорщиною. Табелла відмовив йому, не дав ні дочки, ні військової допомоги. Тоді Михайло, забравши сім'ю, яка мала притулок у мене, поїхав у Польщу до свого родича князя Кіндрата. І що ж? По дорозі його пограбували німецькі бюргери, а внучку навіть убили. А князі польські, не відчуваючи прямої загрози від татар, не поспішають з допомогою йому. Однак, я думаю, треба ще раз спробувати прихилити на свій бік белу Угорського, і, надійно на це, я незабаром поїду з сином Левком до нього. Може, мені пощастить висладати за Лева його молодшу дочку, а разом з нею привезти угорські полки в Галичину. Бояри й купці слухали князя уважно, але по всьому було видно, що турботи їх не кидають, а ще тяжче налягають на плечі. «А все-таки, що ж нам робити, княже? Не здаватися ж на милість, Батия? То як не з ним битися?» – пролунали стривожені голоси. «Ти сам скажеш, що він сильніший за нас!» Данило підняв перед собою руки, стиснув кулаки. «У нас один вихід – оборонятися в укріплених містах. За їхніми могутніми валами, за високими заборолами, нас не так просто дістати».